بسم الله الرحمن الرحيم रुणो ماتن ربد دا شارح ربد ذکر قدیمتا دو منه الامر نو ماتن دالگی د دا امر تعریف کی لغوی خبر نه کی امر په لغت کی حکم تو پر مودنه کاری استعلاء وهو قول القائل دا امر چه دی قول دتا ال د مراد د قول نو مقول دی اگر ویل شو د طائل ل غیر بل چا تعالی سبیل الاستعلاء په طریق د استعلاء چ ځان پی غټ غنی افعال چ داکار اوکا ازرب داکار اوکا شارح بشرح حق وضاحت کړي اخپلا ا من الخاص الامر سخدمتيو کو مرجي ذکر کلا چې من هو کې دا ضمير چا دی دي دایاني مصمل امر تک دا ني په دې اعتراض ده اعتراض دا ورځيږي چې توه او ومنه الامر ومنه رسو او نو مقصد بدای چې دا, دا, دا خاص نه دا حمزه میم ری دا خاص دی حمزه میم اوری الان کې دی حمزه میم ری تاسو خاص وئی پایا کړه دی حمزه میم ری تاسو خاص وئی دی وئی ذکر د امر دی مراد مسماد د امر دی څه مراد دی مُسَمَّد امر سوق دے د امر مُسَمَّى مزداق لکه ازرب افعل کنا او اشرب وغيرها دا غټول واقعي دا خاص دي مُسَمَّد امر مراد دے ذکر د امر د مراد سره شرید لا لفظه دا لفظ د امر نه د مراد ول نه د مراد ودا زکام دا دلیل دي چې مُسَمَّد امر خاص دي او دا لفظ نه لري يصدق عليه زکه چې په اغه مصماد امر باندې صادقيږي چې انه لفظ وزع علی معنا معلومین چې دا یو لفظ دی او ودا شوي د معنا معلومې لپاره او هو طلب چې اغه طلب د حدث ته په آینده زمانہ کې په آینده وایګنا او هو طلب علی الوجوب چې اغه طلب دی د بل نه په طریقې د وجوب سره د طریقې څنګه وجوب سره. نو دا طلب طریقې د وجوب سرا تاسو وګورئ دا معنا معلومه ده او د دې لپاره یو لږه شوې ده لکه په دغال پاس دي دا کوم چې تاسو وایي د امر چې کمال پاس نو دې چې ومنه الامر نو دا پدی حمزه می مریبانی نصادقیږي دا د دېغه مصمما باندې صادقیږي زکه د دې وچ د امر نه مراسده مصمما د امر مراسده بلاتره اما مسمد امر لفظ دې او تا تاسو د خاصه تعریف کړو لفظ روز یالبان معلومن وکړو الګ او لفظ جنوز یالما معلومن د دایې په پار جن دا ساجې پیو هم صداقات باندې ساجې پیو ارشقال یلک چکرکا دا امر نا مراد چی دینا اغا مسماد امر دی چیز مراد دیگا؟ نو حمل دا قول پی نسی کی گی زکا اغا مسماد امر قول ندی ازرب وغیرہ اخو قول ندی اخو مقول دی لکا دا ازرب اشرب اسمع اقرأ او دارنگی پس تمعو انسی تو. دا اقوال دی کدا مقولات دی دا مصممد امر قول دی که مقول دی مقول دی نی تسنگوی دا قول القائل چی مصممد امر دی کنو اگا قول ندی دیوی سڑیا مزدر چی دنو مبنی للمبعول دی کنا والقول مزدر یرادو به المقول قول مزدر دی خبراتی نسی شیره پیش بی کنا جیمی طریقی سر اعتراض دسی که الکه هو مبتدا ده قول القائل دا خبر ده خبر حمری په چا باندې ادلته کی حمل نه صحیح کی زکه چه قول مصدر دي صرفي وصفته او هو چه دن اغا ذات ته نو حمل د صرفي وصفته را دي په ذات باندې د قبیری زید عدلن وکلک الک الک دا مو اول دی پتاویل د زید عادل کن حمل مبالغتن دغه س دلتم دا هوا دغه مسمد امر قول دی دا حمل کم دا دا دا چی کم شوه دی نو دا پماند مقول سره دی او مقول دي شن غ ذات مع الوصف حمل د ذات مع دی ته دنه غ ذات باندې جائز دی لکه زید مذوب او زید مزارب دلتم دا قول پماند مقول سره جواب نه راکئ چې لکه والقول مصدره اراده بالمقول دکس ولا ولي بل ان الامر من اقسام اللفظ دا ولي و زكم مصماد امر د اقسام د لفظ نه الفاظ نه دي مصماد امر لکه ازرب وغيرها دا اقسام د الفاظ نه او الفاظ جن اوغا قول نهي اغسي مقولي اغسيلك ما تلفظ باللسان الفاظ بلفظ و زکه دلته چدرس دي دا, دا, دا دا قول نہ مراد چیزن مقول دی اسی جما په ده بنيو اشکال دی چتا پخپل من اقسام اللفظ لازم خپل ترافس ولي وچلی ان الامر من اقسام د چوی چلی ان مصمم الامر من اقسام مصمّا اللفظ مصماد امر د اقسام د لفظ دی هغه دې مخکی خبرونه نو بیا میو جواب دین تراله چې ملغه هر د بھارت په حضر د موظف سره دي سمې ورکا حضر سره ده د موظف سره دي نو بیا می د اپ کې شکایت دین تراله چې پیه ما پی حضر د موظف سره د حضر بګی به راځي تقدیر خلاف اصل ده حضر بګی راځي له کله بس ډارک و اجل ان مصمل امر نو د کپنه په خلاصو ډوغه نه لأنم مصمم الامر من اقصام اللفظ اغا مصمم دا امر چه دے چه دا امر ولا نن دے اغا غا لکا او د امر اطلاع پاگئی د دا د دا, دا الفاظو دي نا الفاظ چه دن اغا ملپوزی اغا قول نئی نا لہذا وی دا قول پا مارا دا مقل سر دے ہو گیا پیشوئی تعریف کی لابو دیوی دے دی چانا دا کری دا اهم خبر دا چطا دو رو پتو لگی ا وهو جنس ذا قول پمانه د مقول سره جشه د سری يشمل كل لفظ الار لفظ د ک زارب دغه مقول نه دي هاي کرا که ازرب د د ک زارب د ک مظلوم طول مقول دي و قول على سبيل الاستعلاء چ على سبيل الاستعلاء وي ويخرج به ال التماس چې مساویت او برالورې دعا وترل اللهم اغفر رب اغفر و ارحم و انت خیر و راحمین زکاة چدا علا سبیل الاستعلان دی صحیح لگا و بقیه پیهن نحی خو نحی پاکی لاسدہ و لی اغی کم چیدنسی بھی قول القوعل لغیر اولا سبیل استعلائی خو اغا افعال تکی چوی پا خرجه بی قول افعال نو اغا تنوو تزکا اغا افعال نیغسی اشکال الکذاخ امر حاضر مفرد تورنله تسنی تورنله جمع تورنلی واحد مؤنث تورنله تسنی مؤنث تورنله جمع مؤنث تورنله غائب تورنله لی ازرب اکہ او معلوم مجهول تا متکلم تورنله ازرب لی ازرب مجهول معلوم تا لی نظرب لی نظرب اغه دکه تاخو افعلوا لی دی دی وای دوستا دوستا والمراد بقوله افعل ورات پدی قوس افعل کل ما کان مشتقا من المضارع هرغه مشتق من المضاری وی ها علی هذه الطريقه پدغی طریقې باندې کوم طریقا کوم چې معروف طریقه د امر دا اې تر سور ان سور راستر سور بنا کردند تا په حدا حذف کردند ابا دې اتنا به ثاقل محال بود او بس نظر کردم بس عين کریمه عام او چو اکه چو کې عين کریمه مضمون بود نو حمزه واستي مضمون در اولش در اوردن د اخرش راوقف نمودند تا استر سور ان سور گشتاند دا مطلب دې دارل شي شي او شي چې دې یاد دي زالب <سؤال> کې و باس په معروفي طریقې سره چې اعلی دې مراد دي wall مراد به کولي افر كل مكان مشتقه من المضارع على هذه الطريقه سواء على هذه الطريقه هاذي اشاره راوند کنه دراو بریری تو آیا چې ما تقولو په حق هدا رجول تو اخكاري لګه او حاضر ناظر دې هادي الطريقه دغه طريقه تخكاري خدا معروف د مشهور د چې په سر په کومه طریقه د امر د جوړول ده هغه ته ما تقور فی حق هذا رجل د علم معروف فی ہاستہ الشخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک استصاعیدہ او تسخبر جنا کرے سنان او نور الانوار باندې کافر دی بنت پیرا درالک ای علی هذه طریقتی کی گنه او ازما بستر کوتو ګوري سواء کان حاضرا او غائبا حاضر دے کہ غائب دے متکلم دے معروف دے مجهول دے بلګه دے دبره کنا پای کنا جی جی خدا تک و سرهشته ولیکن بشرط ان يكون المقصود منه شرط په دار مقصود د قائل بد دین ایجاب الپیلوی یو څه وی لگا انشاء الله او شماری بقاء النفس اوخ پلزان لرا صلرا ځان لرا ا سبعش ماری عالین عچت سوا ان کان عالین پر واقع اولا برابر خبر دا کف نفس الامر کی بیا گے وی عالی او ک عالی نوی عالی وی او ک عالی نبی خدان بعالیش ماری ولہذا دیوジナ چې دا خبره په کی شرطه چې مقصود به ایجابل الپیدی او دا داتا البخبلزات اوچتش ماری نسبه اله سوء الادب نسبت کړی شوی ده بیا ادبای تا الا یکن عالین که سړی عالی نه او بل چا امر کئ او رو نویدہ بیا ادب او ګور دې چې تاسو کار کئ لگا دان پاغه بارش ماری لگا او پری بیش بی. دوی چې کله ما دا تعریف وکړو نو په دې باندې یو اعتراض دفشو اغه اعتراض داده الکا تد چاپ استلا کی خبره کوي چې اعتراض کړی دی اغه اعتراض صاحب د تلویح ته تفتزانی چې دا استلا د چا ده چې استلا د عرب عربو دا ته چې کم تعریف کوي د امر کنه دا د چاپ استلا دی دغتا دی دا د لږته ویل کې مارتین تا, منار والا تا. کدا پو استلاد اهل عرب وي نو استلاد اهل عرب لك څنګه چې اغي ازرب اس معديت امر اغفر اغفر ديتم امر وي دا څنګه چې د اوبر اوړه بلګري ته چوهه التماس ریکوست ديتم چېن امر وي نو بیا توريته او باسي لك دا تیولي او باسي چې ته وایدا چې سده مراد لري دا التماس د اغتن و و مخیم اوی مخیم اوی مخیم اوی او به ما ذکر نه وې د امونږ چې څه ذکر کړو مخکې ما وې مخکې می وې نه پدې سره چې دغه خط د فاشو اعتراض پدې ما ذکر نه سره کم اعتراض د فاشو کمه ما ځکه تاسو دا غواړئ لکه بشر ته یوه مقصد من اجاب الفیل <سؤال> یا ودا او یعد القائل <سؤال> نفسه عاليا دم داټ کی چې مونږ وای نو د پښه ان اورید به استلاو العربیه اعتراض چې کومچ کې اراده کړی شي په سره د امر سر استلا د اهل عربین په لا حاجت لا قولی علی سبیل الاستعلاء ځکه چې ان الالتماس والدعاء اذن امر عندهم التماس او دعاءم ده اهل عربو په دې ورسره امر دی امر او او که استلا چه مرادی فایا کانا استلاح سمرا جلد دا کتاب دا چاہ دی او کلو متکلی من نوکہ استلاح دا دا غیدہ اصولی نو پایز دقو علامہ وریده بالتحديد والتعجیز فایا کانا نو تعریف چلی چلی چلی قول القائل غیری علا سبیر الاستعلاح افعل نو کونو قرارتن خاسئین شیشہ دوگان ذریدہ آمینو اولا تؤمنو فاقتو بسورتن دا ټول الله تعالی چې دغه عالی دي او عچت ما الله او په حقيقي علو سره انو تاسو وګورئ تهدید تهدید څه ده؟ ځا جنیزا زجن؟ ده او تعجيز فقط بي سوره تم مثي وقت فقط بي سوره تم او تهدید زورنا لك حلږي کبا کبا کبا خو وګه په یک بسا کوا کوا په پختو بدل دي په پختو بدل دي گرزا گرزا زایده کانڈول دے پیگی؟ اختوچتا په گرزا گرزا زایده کانڈول دے نا پیگی؟ نا پیگی؟ نا چی غیر وانے کئی کانا بی مطلب دار علالوم بادی علالی کی سرمن بادی اوزی سرمن بادی اوچه شی بیا باغی کې رینن ننوزی نچې رټي رټي رینه په جې نه رنه چومیا نو هغه سره کاندول پروتې کې او د چمړه په کیسه کې دي نچې دا نن مشور په کډ ځنګ ننباسي چمړه په چمړه دا رینه دا مقصد نه چي ته وي کاوا کاوا ستا به زو خوشم پاگل دې ستا به خوشم ته وره وینم ماته دا دی وی چې کاوه دا ستا به خوشم دې دې ته تهدید پرسودی والی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بشرا ورته چې الله ویلي چې کاسو کیمان وروډه کاسو کفر کوي ظالما کسال بوتور وای ناز دته دې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر نبی رسوله انه ردنا دا اجازه کم زیاده دې رست اپیه جوی نو دی وی که اراده استلاد اصولی پیدق علاوه اورید بی تهدید و تاجیز لانه اذن علی سبیل الاستعلاء علی سبیل ها اعتراضه وکونکو چا استلاو وای د اهل عربو وای او کده چا وای کده اهل عرب وای دغه نه دیو باسل پکار او کده اهل اصولی نو وای نوګه داخلول پکار دی الان کی دی تاسو سو خارج وای هغه تچدره هغه اگرم خارج اگر دم خارج کلاګه اگرم خارج الداخل ال پکار دی کتره د اهل عربیو استلahi دی کا او دا خودی دی کلاګه هاغه ام دا غی پنیز باندې تهدید وغيرها دی او قدر اصول یانو استلahi چاسلا وی کا نو ټک دا بیا پکې دا داخل ال پکار دی تاسو دا داولی با سری دی وی تا ته مارته کیونه وې کله متکلم کله استلahi جماعت چا مراد استلاح شابه اصول یو تکیمه ته چې یو خدا چې دا یو شی واجبای پاغه بانی او دا قائل په خپل ځان سره غني حالي نو چې قائل په خپل ځان غ عالی غني دې سره څنګه څوک واتل التماس دعا. او دعا او چې دې په غبن سره شي نو په تهدید او په تعجیز کې الله تعالی سره شي واجبې ځکه دې ته د علم غوړن وايي يردور خست وله دې کنه خبرې باندې ځان په اګه وا خو سوچ چې بابا سو و وذالکه وداده په ځکه چې ان نه تکلبوا علی استراحل اصول موږ د کو پهچا باندې کل متکلم یک تکلم خو ولیس المقصود مجرد الاستعلاء ولیس المقصود مجرد الاستعلاء صرف استعلاء مقصود نه دا بل الزام الپیل بلکی الزام د پیلمو وای کنه چې په هغه باندې سپیل واجب وي وذا لا یصدق الا علی لجوب او دا نه صادقی مګا بچا باندې بخلاف التهدید والتعجیز په خلاف د تهدید تعجیز ونحوههما ادین الی واجبن اغه نور اغه تمنګ چې دغه هما لکه اباحه چه دا حالل تم نو موږ دا اصولیاں په اصطلاح کې د امر نشوي ځکه امر سر باندې دی اوجوب راځي سر باندې راځي او پدې کې څه واجب نه دي ولکه خکار واجب شي لکه دا خو به تقديب به مالای توق دي چرایو بړې حج بکړې په پقواله شابه حج احرام د اختان است او اسکار کوا څه دی نشي دا خو تقديب به مالای توق تکلیب طاق ته تکلیف بیمار یو طاق نارواي نو به ادا واجب وجوب د پردغه امر ویل واجب نارواي دی لکه نو دا سې نشي کېد ويختص مرادو بصيغه لازمکه